Mărire, mărire în cer lui Dumnezeu și pace și pace să fie pe pământ. Doamne, noi te lăudăm și te binecuvântăm, pentru toate-ți mulțumim și într-un glas te preamărim.